El-Rahman, El-Hamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu jazzalla wa falendrojm, dhe vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Ne sa lavdota dhe bekime të Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alei wasallam me familjen e shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë të dinë font të kësaj bote në rrëzën në takime në fundit këmë përmendur provokime të korejshme, tësële tashmë vazhduan të marë një formë tjetër. Në pa mundësi që korejshshit të ndalin grumbullimin e muslimanë në Medine dhe shkuarin e tyre për të shpërëngur në tje, atëa filluan tashmë që nga shqerëcime që e patën në nga frika, e këti grumbullimi dhe këti koncentrimit muslimanë në një vrandë, Filluan tashmë të përdoren mëyra të ndryshme për ta kërcnuar Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem duke përdorur kanalet e ndryshme që ata i kishin atko. Duke informuar se nën në teatër Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem ende nuk kishte ndonjë leje për të marrë ndonjë aktivitet ushtarak që do të reziston të gjitha kërcënimeve dhe veprimeve nga nisja e kurraishëve. Kështu që e vazhdoi <todic> pe pyegambërin sallallahu alajhi wasallam derisa Allah xhallahu ala sipas shumë komentuesve të Kur'anit e zvitja jetën ku zoti lejoj që muslimanët tashmë të llojnë të angazhohen edhe ushtarakisht udhin lil ladina yuqatiluna bi anhum zulimu wa anallahu wa inallahu ala nasrihim laqadir Allah xhallahu ala tha u është lejuar atyre që po bëhet e pa drejt dhe poluftohen që tashmë të kthejn dhe të mbrohen dhe Allah Gjellewala është i gjithfëqishëm që që në ndihman atyjnë. Dhe nga kja, filaj pegamiri s.s. që tashmë të angazhojt për të mbrojt edhe për ndërmar masa qofte dhe mësë një kërse që i ka aktivitete ushtarake për të bërë këtë organizimë, Dietort ka bërmandon se pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam ka dërrmuar dy masa kryesorë. Ka dërrmuar dy hapa kryesorë. Hapi i parë ishte ça të bënte marrveshje me fiset përreth Medinës që mos ta angazhohuat në konflikt me ta dhe lufmëta e që dobësohet pasaj para kurëshve. Dhe në anën tjetër që mos i përdorin këta këto fisë kurëshës si alat aty kundër pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi Andajne në shkreith disa mrveshje përgrënshme qoftë ieshme sikur seshe mrveshja përpisët e hebrein me cë që jemi përmandur men qoftë dhe me fejët përрыth më edines të cilet të të tët e, mund të e shім aleat të rëzekëshme ku ourselves alat me korrejshte meke këo, ë ë ndë Apë shumë që i j 않는 kjëndë he për të u organizuar qunder korrejshte Dhe hapi i dytë të ndërëvër që i ndërmori pejgamberi S.S.S. ishte organizimi i ekspediteve të një pas njëshme për të dal në rrugën që e lidhë të të tëtë njën nga kanalet më të rëndësishme të funizimit të korejshme nga Shami. Ase medinja është nësë Shami të dhe mekës. Në Shami në atë kohë ishte e, dhe në të jetë i rëndësishme ku korejshme të mekës bënin të këti që përmënë këtë, që ndeni rekhle të shqirtai was sajfë, uthime që i bënë atat dhimit dhe uthime që i bënë verës, uthime një men, dhe uthime për në shamë ishen djupika kërësora që furnizu eshen kërështë dhe bënë të rekti. Andaj pegamberi s.s. u doli në rrugë për të të reguar se tashmë ka ndrushuar mënyra e vëprimet. Dhe tashmë muslimanët janë të organizuar dhe kanë filluar që të bëjnë edhe organizime dhe aktivitete ushtarake. Dhe pa të shumë që këtë dy vëprime të ndërullezër nga tësmuan së ka që mërështë kërështë dhe filluan që ata këto si të marrin të si kërstime serioze. Gëse këshin frikë të madhe nga e, surme që mund të ju bëshin karavanën të tyre apo të ndërpritet furnizimi që përta ishte shumë jetik. U organizuan dhe tëtë të, u nëshkuan marveshet të ndryshme në fisët fëqeshme dhe fisët për atë medines, por nonën të të tërë edhe organizohen ekspedita dhe gjithashtu edhe e, luftra që Përgënberi S.A.W. mërë të pjesën të to. Pojë them luft nga se mërë të pjesën të to Përgënberi S.A.W. edhe përse nuk pak në një konflikt të theksuar para luftës e bedrit. Dhe pat disa provokime në randës aktuara kur shiëshin nga largë në karavonin e kurajshve edhe ekspeditë që kishte dërguar pejgamberi për saullam, madje në rast patave ku dhe shtiza ishte mirë, por pa pasoja. Pa, Don këtu filluan nga pak tashmë që muslimanët ka reagonin dhe mostrin duar kryq përballë, domthonjë provokimeve të kurajshve. Në ekspeditën për ekspeditën e Para ishte ai që dërgoi pejgamberi në krytë soi Hamzan radhiyallahu taala anhu, ekspedoi pasaj sa ba të tërë Në disa prej betejeve mërtë e pjesët e vetë pejgamberi sallallahu a sellem. Nga jam kërësura që mundë dhe qërë është, dhe mundë e që qëtë Gazëvëtul Ebua është një vëndë dhe dalet Medines, ku doli pejgamberi sallallahu a sellem dhe që nëjë për 5 më ditë në pritje të këti karavani, mirë po dhe më thanë nuk ndodhi diçka e caktuar, nga se karavan nuk nënkuptante me i pleshkjit lërga sajtë, nuk nënkuptante me i sulmun për fasi, por nëmkuptën të me dërgu mesajet të qarta se rejgut e lojës të ashtë më kanë njushkuat. Nuk është mësikur se për para, po, andaj gjithë të provokim për juve, dhe që rëzikon edhe, edhe juve. Ma dje, pjesëmare a pegambetat som, dhe më hon, bëndë që nivelli i sërëzëjt të ngritet në shkallën më të, të latë. Dhe në këtë dalje, pegambetëm që dojë 5 më ditë jashtë me dinësatëm. Dhe shruzëj razin që në që të nëshfuën të jadisam marveshë tjera me disa fise që nuk kishin pas rasin të bëjn marveshë në mëhet me për përkëmërin sallallahu aleyhi vësallam kja ashtë të, të, të mësim vë jallora, në nëmëzër një mësimë i rëndësishëm se pësdo vërëshësie vje lesimin dhe salaj gëlluraj dhe në mësëmiri se kur lejan dhe qër ndëndëndëqë nga se uh, pas tërë kësaj muslimanët pakën kot mjaftueshëm me dërgum mesazhe të qartëse, cilësoh natyrën festën e tyre. Don, ky ajat çacakëm dhe kjo lehë dhe këto aktivitete realisht filluan ndër aktive të zhvilluan në vitin e dytë të Xhiretit, që i bija muslimanëve 15 vite të plota, 13 Mekë dhe 2 Medinë, vazhdimisht, domthon reagonin në mënyrë më tepër mbrojtse dhe pa dhunë pa këthim ndaj dhunës e korejshve. E kërështë e mjaftushme që të të regohet se nuk kemi janë me luftu, nuk kemi janë me djerë gjak, nuk kemi janë me nëzjitë konflikte, mirë pa, pas gjithë këtyna provokimeve, pas gjithë këtyna sulmeve dhe dhunës e uslurën nga korejsh të mekës, atërë, eshtë në kohën e dur, që dhvend të leja që dhe musliman të organizoshin ushtarakisht për të mbrojt nga sulme dhe provokime të korejshve. Atë gjithë gjithë dhe Kur'ani ku në dorë e patë the kuptimin e vet. Edhe gjithashtu muslimanat me këtë treguan se gjith ato vitet të durimit, be gjith ato vite të të të sabrit nuk kishin gafrikë, apo por ishin nga një metodë e ndjekur nga ai që u kishte dërguar fen Allahu xhalla xhala luha. Prandaj pas u organizuan në dalet e para, filluan me dërgimin e mesazheve të çartë kurrelës tashmë si kur sikurse se ka regullat e lojës kanë ndryshuar dhe me një herë të ndrozër koresh të mekës e kuptuan mesajën dhe e kuptuan se të është me të vërtet tashmë rrezik për ta dhe filluan të druhen mos në madhën nga gjitha këtu aktivitete ushtaraka që i bënd të pegamberi sallallahu aleyhi vësallem në këtu ekspedita ndodhë një rast interesantë kër pegamberi sasën me dërgoj Abdullaj ben Gjahsh radiallahu ta'ala anhu dhe krytë një ekspedita Dhe ata patë në rrasin që në është a përrejtë të takoj shumë afer me karavanën e korejshëve. Ikshte muaj i Recep, dohonë dy mujë ditë para luftës e Bedrit. Ese Bedrit ishte Ramazan. E kjo ishte në fundë muaj i Recep, ishte Shaaban dhe muaj i Ramazan. Nëndikur një muaj e gjujës para luftës e Bedrit, një karavan vinte me furnizim të ndryshëm ushqimor dhe trektar nga Shami Kthejipër në Medine të mon ishte imbushur me furizim për mekën. Dhe në kryet të këti karavani ishtë në disa njerëzë, medveret që këshin pas aktivitet shumë armitsor në daj pegamet e sëmë, dhe në daj shokëve të ti dhe në daj pasuji se muslimanën. Dhe Allahibën Gjehshë, radiallahu ta'ala, në mori vëndim që me i silmu. Dhe tëtë nga se e, realisht ishtë të rezikuar edhe vetë nga ajo afërsi e korejshme me ta. Dhe të të të të të të të të të të të të të t Mir po ikste dita funde muajit Rajeb. E çka nuk kupton te ishte dita muaj funde muajit Rajeb, don kupton te se muaj Rajeb as pe muaj te shaj që ndalohet lufta ta. Don kanë gjin 4 muaj, don çe edhe Arap i kanë shetënu mëst më dha, nuk kanë luftun ta. Don muaj Rajeb dhe 3 muaj pastaj, domthonë eh muaj Dhul Qad, ul Hixha dhe muaj Muharram. Don 4 muaj te shaj në që Arabë nuk kanë luftuar në tabër. Dhe qëfarë tha, Ablaj Bëngjashve. Tha në qëfë se presëm dirin bëngjes, në ndesë të bo dita tjetër, dita e pare muaj Shaban, me dollë, muaj, muaj, muajt e ndalum, këta kanë bine në zonën e haremit. E kërti në zonën e haremit, pasaj nuk unë me sërmu në Haram, se kënë ndaluar apo. Andaj ose me shkel ditën, ose me shkel do të të kohën, ose me shkel shednine e vëndit anë dhe palmet uzës me e shkelë shetjnjën e kohës, pasi që ishte fundi dhe tashmë, ndo ashta ta, nuk dhe të mirë shumë para s'uqë, dhe sunmuan dhe njërin nga atët parët e karavanin uvra, uzun dy rabë të tjirt ikën, dhe si plash e luftës uzë edhe karavani që ata kishen me vete. Dhe gjithë këtë, doon dy rabët, dhe e, karavanin me gjithë ato që kishen të, esodhe në medinet e këpigamiri, sallallahu aleyhi wa sallam. Kur apo pegamerson kat çekiçë të bot, i çortoj. Ma nuk u kam thon Sulmonit. Dhe u kam daluar të luftonin në muajtë e, e shajit, nuk ka luftë. Prandaj, ne era pezolloi vendimin për plaçkën e, e zën dhe për, do të thotë, 2 rrobat e, e zën atë. Dhe s'u mori vendim çë pejgamberi sa son ç të liruan dy rrobat dtyu kthiet komplet pa u prek absolutisht asnjë thërmi të pasurisht ty kthiet pasuria kurajve Mekës. A e dimë mësoni tonëza këtu? Kurajve Mekë kishin nën plasikë të sahabët apo, po, donë jo kishin marrë uzuruar pasurinë rrugës ku i kanë zënë për hidrat, u kan marrë pasurinë. Donë ishte komplet e drejtë ta ashta, ju më u marrë, ta hoqën uj. Po s'pagut kompenzojnë pasurinë që ato u kan marrë. Mirë, po kët nuk e bën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U aqthau. Shikao si Silej a i me ta, a ta, të si në shë me ta. Dikush pasaj më nëse, e si ka sulmu pejga mëri së asërem. A i thotë së a i sul? A i thotë së i lusht? Ishte e medverit në qose sulman ta, për po, bëndë të diqka të këti dhe ishte nës, nës kaj shmërit të detyrimit, ku nuk ishte të të të të tërgëdala. Mirë po këtë, uh, nuk e vjësuan kërështë të mejëkës. Asë medverit të reguashen, dhe sykur së va kamci këtë së Në përballë çdo fisë, si dish me një lloj burrnie, ndërsa përballë pejgamberëve mishin shumë pliq. Do të gjitha parimet i shkelen, të gjitha standardi i shkelen përballë pejgamberit aleyhis sallatu selam. Me shumë ligjësi dishit, do të bënë që ky veprim, kaq burrnor i pejgamberit aleyhis sallam, ata edinë se ai ka qoftë, është veprim individual i një udhëhesi e çertë pejgamberit aleyhis salam. Dhe u akthau gjithat, para mendoni, pasurin u akthau, u lëre robët dhe ai vërori që ishte evropë, pengamzo qap pa qojë lojë qenë. Do lojë jo, në apost një gjak e pagoj ti e pagoj gjakun për atë vërorin. Don u shpërlotësë. Me që ata me vërtet ta, ta lavdroj pejgamberin sallall. Dhe të shikojnë për rrugë tjera për uh, mirëkuptim dhe për marrëdhënie. Ka se më vërtet pejgamberët na dërgonte mesazhe të, të qarta se nuk dëshon të konflikt me ta ata përkundër gjithë kësaj gjithë veprimi, gjithë kësaj bucisie, gjithë sigurisie, çfarë bënë? Organizuan një fushat, po them këtu, kurrizmes mediale shumë dvrazt lig kundër pejgamberit alayhi salatu sallam. Filluan çe të futin intrigat të fisëzë duke thënë se shikonin këtë të pabesë e katrëtor Sulmon në ditë don të shajta dhe nuk kemi sigurtë ku gjithmonë kemi qenë sigur të sigurt muajit haram, tash nuk jemi sigur. të sigurt. Filluan çe me vërtet të الكون ده الباسوشمين نيرتك بيغامبر صلى الله عليه وسلم تش فاصولمون ان كاطبيك ابسيكو ليكسي قاصا ايوا كثاو تشورتوي في راسن انديفيدوال اي دوكيش تا تو جتا كتو اته نو كي مونن باراسيكش الله جل وعلا انترفنيت في الزيتا يته مبريت بيغامبرين صلى الله عليه وسلم غا نو ترو قريشبه فان دين نتينا قال تعالى جل وعلا يسالونك عن شهر الحرام قتال فيه qol qitaleu فيه كبير tfisunti per luftën muajt e shajt thuaj luftën kta muaj është padyshim vepreron makat mir po menzir njerëz me pengulin nga rruga e allahut apo edhe menzir nga mes zot harami A, lau, Gjilali, Nëton, që namon të kanojë në jetën e urtë domthon se kta njerëz një karavan burgu po. e kanë sulmuar në ditën e rom muajt muaj shajt muaj tragjep apo edhe u ka shtuar për bani Ai folsëve poriu për dhunën e për ushtruar ditë për ditë në obor të çabësh që keni bujuar. E në obor të arrimit, e në obor të mikës, donë ju ninjerë po ditë për ditë për dit keni përsekutuaj, keni dhunuar, u keni marr pas në vazdimisht. E prjo çka më thon? E ç'është më e madh apo? Andaj të them se këtu mësimi i madh që na mëson kërat dhe kë këty këperimi kurajshëve. Fillimisht, domethënë a ata që ëh realisht duhen me me, me, me sulmutë miren. Apo? Zakurish ka për tëtoja, shikokë që që boni, shikokë kë kushkoja. Apo? Këtë nuk e kanë për shkakë që aqë të shëmtuar eshënë atë veprimë. Mirë pa eshënëzënë rasi për të mbrojtë, për të zezënë, për të fjetë të nga njërë, shambull, që si musliman, më më nga të të në të të në për. Dhe gjithë në në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Po, është e vërtetë që muslimanët bëjnë gajime. Është e vërtetë. Po, është e vërtetë se kanë nga muslimanë që bëjnë dhunë. Apo, është e vërtetë edhe që bëjnë terror. Është e vërtetë. Mir po, në krahasim popullë tjer, të tjerë, madje te fëmijët e tjerë, është pak rastëshmë. Apo, kanë një grup i një grup, një, një organizatë saktuar që mund të bëjnë dhunë, që çgjithë kemi çertuar, nuk krahasohet me dhunë që kanë bënë shtetet apo që kanë liritë caktuara, sa gjakur dhe sa pasuria është e marrë me miliona njerëz të vrarë, kjo është pa krahasueshme. A dajë të do të certuam, të çortojmë gjithë pa mas dhe marrim gjithë me mas, po, në fonda gjithmonë, apo të të të arsyetuohemi edhe të mbrohemi, pothuajse të tjerë që gjithmonë të pasur kanë dosje të pasura, histori të ndritshme, veç në atë kimi të zëmt, kjo është padyshim çësia gabua e gabuar për ball, për ball këtyre kritikeve të Sulmov andaj torneve tieçe çu të tieçe kudo që e bën për kështu pegamë e çortoi apo më gjashtë thotë duke zor këtë më vonë çati më pegamën për shabbet është më i vështirë se më i rë. Këto janë më burgus. Është vërtetë që thu pegamën e thonë se kishte autoritet madh. Andaj qezoj mir fallohja Allahu Jellal wal ala solli për shore të, të drejt. Po kjo shikoh. Nuk e mohoj Allahu Jellal wal ala shkjelën e muslimanit. Kul kitalu fi kibir. Po është e vërtetë se lufta këta mua është e madhe është e keqe kjo na duhet të më qortuaj do i bëj për të keqë mirë po osadun an sabilillah u ikhraj ahli ne nzir njeve të çapës pe mëzël haram e nzir me debu pe atyt më mar pasunin më i vra dit për dit me derg gjak në haram edhe nuaj të shartë vras të shartë ke aq po dish ma ma ma random afli de Allah jallahu ala sajt for ka duhet që ka bër ky këngëra sot. Prandaj do të tham që duhet më qenë njëri motor, do të më qenë i mençur, do të më qenë i urtë, do të më qenë gjithmonë ë i drejtë përballë çdo të keqja, më qetut. Mirë po me mos, apo me mos, jo ve primi tona, apo të jen sikuara, domosdhem me me tira parametra dh njësi amoze ve primi te kujdes me tira pse me posa ndallim apo. Sa të keq që të keqë për gjithë. Prandaj na në dim luftë të dy botore, sa njëri është vrapton, apo A lufne për botën e orë. Asnjë luftë botore nuk e kanë ditë muslimanat. Prandaj, sot, ah, ka pas, për shembull në dinë, në Algjeri, 1 milion dërmionën apo, njër, në në që quhet vëri 1 milion dëshmorve. Mos thosim kur ka hy kryqëzatat në Kuc, apo është njëën krime që kanë bërë. Gjaku ka rrjedh sikurse lumin. Ktu si ka vënë kur ka hy sallatë juve zhlimin e Kucës, do ka vënë këtu punë. Është njëën si ka hy ai si kanë i terrët. Atoi njerëz që nëse musliman kemi histori ndryshme, duhet më burrë ata. Nuk kemë çka mund të tortnu. Mir po, çdo histori, dikush ka bullshim, ka bugabime, dhe ka votë kalime. Duhet më qortu. Patjetër nuk amlesohet edhe në qoftë komë çem musliman. Me di Allah xhel de valla, nën saktura dinin Kur'an edhe pejgamberin qortoj. Për shkakun kur ju brollat i ymiri ose kur çatoj ber... Allah de valla, nënë kimi çka të mpshishim. Mir po, jo juçi gabimet e vogla të bën kodra e gabime së kodatë bëndë vuglë, jo me këso sandarët të feshtë nga se kjo është pasë të padresi. Në kuj të qoftë. Dhe të nëpë e kuptu se në më thonë korejshtë me i kësë të ndërdozër uh, nga panika dhe nga friko, që uvindë nga pejga mërësa në vend që vëprime të ti të ilizënjë drejtë dhe mesajnët të ti të ilizënjë drejtë si kërkes dhe si insistim për pacëja dhe marveshja dhe mirë kuptim, atë si i dhe bënë nërëprimë të liga që, padushim, kanë në betë njohë në historinë e në nërzimi që fara ta kanë, kanë bërë. Dhe tëksaj të drorëzërë, flluan që dë vazhdojë ajetët, edhe më direkte, ajetë i për ishte Udine, Lilladine, uazhdojë leja, për me umbrojë dhe për me luftuohë. Pasta i vazhdojë ajetët, tëzat tëmë në thonë edhe ordraninë për pjësmaren luftë edhe urdronin që si kusajnë ajitët sërës Taube, që zbetënë Medina, edhe ajitët e të tjera, që ndzitën muslimat për pjesëmarë në luftë dhe tashmë në një organizimë mëndryshë të dhepime hushtarake, nga se koresh të mekës, me dë vërtet, në të gjithë të këto mesaje pacure të regoqshënë shumë aroganë, shumë të ligë, dhe një shamë të kësa e cikë edhe mëherët dhe pikrishtë edhe në Uh, vit në 2 të gjiretit thash, kjo aktivitet ishte në mojnë Reqeb, në mojnë Shaaban mojnë uh, vijuës të mojnë Reqeb erdhë urdhë për dryshimin e kibles nga Mezul Aksaja në Mezul Haral edhe kjo këndroj një pregaditje të jetë rëndësishme për beteje në bedrit e cila ndodhi në vit në 2 të gjiretit në mojnë Ramazan ka disa uh, njarje për kësë kur të ka ndodhë para luftës e bedrit postë si e kanë lidhje atë rëndësishme me luftën e Bedrit që Zot xhallah pargodste dot atë uh, situatën për këtë betej e nga më e rëndësishme tash është edhe ndyshimi i kiblës si për këtë klasë inshallah takimin e ardhshëm si një ngjarje e rëndësishme në biografinë e ëndyrinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për kjo ka të bëjë me disa ngjarje që domthoni parapri luftës së Bedrit dhe piknisje e disa e vë dalimë ushtaraka të muslimanëve pejgamberin sallallahu alajhi ve sellem vetëm sa për të mbrojtur dhe për të treguar tash mesazhe kurorit mekës tashma ka ndryshu mënyra e reagimit nuk do të jemi më ata të shtypurit nuk do të jemi më ata të shkretit nuk do të jemi më ata të ngrahtë por tashma kemi leje që edhe të mbrohemi qoftë edhe me edhe me luftë allah xhallahu ala indivaj përgambërt asoj si këshillë promptoi dhe filluan që hapa, indihme, bedet, si me me në vërtetë ta shihen hapa, tashin janë shëntëpër tekse ndihme, qoftë para bëdë, qoftë bëdë sikur se ato vazhdojnë të futen me këto mësime të ardhme. Allahi shponi përgambërt dhe dëgjelloan na mësosh që veprojmë me urtësi dhe çemi të drejtë. Dhe kuro që britan të qortuohet të qortuohet, por kuro që britan të lavdohë të lavdërohet, apo ngasë nuk kemi standard dyfishtë drejtësi, po nuk kemi as tek tilla në qortim as kredit duhet ti më të hapur aty ku ka gabim të pranojmë gabimet por aty ku ka domthonë të mirë dhe ka vlerë duhet të pa pranojmë nga se këtu më ka mësua Allah xhallehu mësu ala, Muhammad, ala, ala, ala, ala usallam, simë, dhe këtu më ka mësua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më kaq ky dhofon Allahu i shpërbleft për mëndjen e për saprin të takimit të dashur sallallahu ala muhammedu ala alihi washabbihi sallam vesalam